Репрезентовані були, розуміється, неодною літературною шантрапою. Отож, окреслити зачарований круг, замкнутися у ньому – то був, може, єдиний у ті часи вихід. Згодом довелося поборювати гуртківство, бо приналежність до організації плугу чи гарту почали вважати за прикмету письменницького хисту і патентом на талановитість. На диспуті 1925 року Зеров казав «Ми повинні протестувати проти гуртківства і гурткового патріотизму», гурткової виключності в наших літературних відносинах. Притаманність до гуртка як критерій істини. Проти такого критерія істини у всякому разі ми повинні протестувати». Отож, і неоклясики не становили гуртка. Дуже вірно схарактеризував у статті «Микола Заров та Іван Франко» рідне слово частина 6» неоклясиків Віктор Петров, який дуже близько стояв до тої групи. «Гуртківства не існувало. Заров був тільки центром тяжіння». Були зустрічі друзів, і не було ні зборів, ні організацій, ані основних завдань. Даючи повний простір один одному, неоклясики ніколи не окреслювали спільної для всіх рамки. Наявне становище речей переростало принцип. Не існували жадні обмеження. Ніхто нікого ні до чого не зобов'язував. І саме це гарантувало міцність зв'язків. Свобода творчої манарої поетики була далеко більшою мірою характерна для представників групи, ніж неокласицизм як такий. На неокласицизм є властивий для школи неокласиків, а свобода від неокласицизму. Далі Петров цитує Слова Зарова зі статті 1926 року, де той підкреслював універсалізм і внутрішню свободу як провідну засаду мистецтва, проклямованого неокласиками. Даючи повний простір один одному, вони ніколи не окреслювали спільної для всіх рамки, однаково перекладали і залізні сонети німецької робітничої поезії, і давніх римлян, і польських романтиків. Їм однакові гексаметри і октави, чотиристопові ямби і вільний вірш. От чому вони воліють свою назву неоклясики брати в лапки. Страшна плутанина понять в мізках малоосвіченого молодняка письменницького спричинилася до того, що мистецтво, яке черпало ниж джерела сучасності і не замикалося в тісні рамки свого регіонального простору, почали вважати за щось вороже, ідеологічно шкідливе, та не бачили межі, яка ділить свідому майстерну стилізацію від звичайного наслідування і папужництва це було так, якби майстра, який по-мистецьки відтворює античну вазу, почали називати «рабським наслідувачем», тобто плутали творче недолужництво з наймайстернішою вмілістю філігранної роботи. Це явище дуже влучно характеризує Віктор Петров у тій самій статті «Письменники і критики, що звикли ототожнювати українську літературу з регіоналізмом». Кожен прояв регіонального мистецтва сприймають як на літературу, як мистецтво, що існує заради мистецтва – вони починають від загула Савченка, розглядають якісну літературу як невластиву українську, як літературу на ґрунті літератури і, змішуючи стиль зі стилізацією, тлумачать твори, позбавлені ознак регіоналізму, як наслідування, переробку і переспів. Регіоналізмові народників і модерністів неоклясики протиставляють вимогу літератури високого стилю – літератури, яка воліє не бути провінційним відгомоном російської або європейської – а опосісти рівноправне місце в колі світових літератур. Неоклясики вчились у поетів, що твори їхні давно визнано за класичні, зокрема у паранастів. Звідси прагнення до досконалості, що його, як загальну лінію, намічає зеров в одному із своїх сонетів Молода Україна. Коли ж то, Господи, мене настяє чаша, це старосвітчина і повітовий смак, Ці мрійники без крил, якими так поезія уславилася наша. От печка Стах, містечковий сіряк. Отвороний, сентиментальна кваша. О, ні, пегасові потрібна інша паша. А то не вивезе загрузнений борак. Прекрасна плястика і контур строгий. Добірний стиль, залізна колія. Оце твоя Україно-дорога. Лекон де ліль, хозе ередія. Паранаські гір, західне сузір'я. Зведуть тебе на справжнє верхогір'я. Тому і плекання чітких форм, про що говорить другий сонет Зерова, клясики. Ви вже давно ступили запоріг життя земного, лірники півбоги, І голос ваш, рапсодіїє клоги, Дзнить вітьмі аїдових доріг, І чорний сум, і сірий і жаль наліг. на ліг. На беріг ваш, на скидські перелоги, Вже ні мерці, ні маги педагоги Не вернуть вас на ваш північний сніг. І ваше слово, стиль, калагатія для нас лиш порив, недосяжна мрія, і гострої жоспуки, розпуки, гострий біль, І лиш одна ще тішить духи стета. Одна відроджує ваш ясний стиль, ясна й дзвінка, закінченість сонета. Заров, зокрема, вчився не лише у парнастів, а ще й в античних поетів, греків і переважно римлян. Завжди я його заставав за перекладом Віргілія, Горація,